ingeskakeld by NetRadio SA NetRadio SA en ons webwerf vind jy by www.worldwideweb.netradiosa.co.za Op ons webwerf vind jy al die noodzakelijke inlichting wat jy sal benodig rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai, sonder grense, sonder mure, en inlichting soos die name van elke omroeper, al die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is, en dan die tye van uitsending. Ons het ook een archief, en in die archief kan een mens rondkijk, rondsniffel, rondsoek, vir vorige programme wat reeds uitgesaai is, en dan kan jy dit as een pot gooi, sommer so online luister, of jy kan dit aflaai, en op daardie manier daarna luister. Al is makkelijk soos dit, maar as mens nou nie die informatie het, nie, van www.netradio.sa.co.za nie, dan, kan een nou ongelukkig nie luister nie en ons wil graag, dat alle mense ooral op aarde uiteindelik na ons radiostasie luister. Nou weet ek, onmiddellik gaan een mens brein in topversnelling en sê, maar nou jy praat nou in Afrikaans, so hoe gaan die mense nou verstaan? Wel die logische denken is, hiervan uit Zuid-Afrika van die jaar, 1994, toe die, die regime verandering plaasgevind het, het daar derduisende, derduisende, derduisende Suid-Afrikaners die land uitgegaan, en hulle is nou in omtrent checker elke ander werelddeel waar hulle self nou op die oombok bevind. En sommige mense het nog nostalgies, eh, uh, soort van een verlange om te luister na iemand wat in die Afrikaanse taal oor Godse woordpettele praat. So, vir daar die mense wil ons dit graag doen. Maar so draag, sê nou maar hier is nou so 100.000 mense wat al begin luister in Afrikaans, daar kan ons begin dink in termen van in Engels ook en in ander tale maar daar op die oomlik weet ek nou nog nie van soe baie mense wat in Afrikaans inskakel nie, wat Afrikaans spreek het is nie, wat Afrikaans verstaan nie, maar, dit is hoe die goeikies om mekaar steek, wil graag, by elke mens op aarde, uiteindelik uitkom, want ons weet, volgens die statistieke, wat baie bekend is, dat daar minstens 2 biljoen mense op die aarde is, wat in besit is van een sogenaamde slimfoon. Het is al die ander cellfoon uitgesluit, of dan ook nog tablette uitgesluit, en skootrekenaars, en persoonlijke rekenaars, waarmee mense luister. So, dit is moeilijk vir mens, om hier die opdracht van die Heer Jezus uit te voer, namelijk dat ons die hele wereld moet ingaan, met hier die verlossingsboodskap, die goeie nieuws van Jesus Christus. Elke mens behoort daar die voorrecht te kan beleef, net om te hoor, want mense, God het alles geskep, hy het alles bepland, is een fijn beplanding wat, waarmee God werk. Dit is nie maar soms so een mocht getroffen ding nie. Binnen in die mens is daar dinge, wat net god Godse woord geval kan word, en angeroor kan word, god Godse woord, en as iemand net daar die geleentheid kan kry, voordat die persoon sterwe, dan is daar een geleentheid, moentelikheid, dat iemand gered kan word, nou weet ek, onmiddellik praat hier van die woord red, en dan moet die mens eerst verduidelik, dat die verloore is en so meer, en ek wil soma net so'n bykie die hand het raak, vanavond, so dat ons kan sien hoe Godse raadsplan fijn uitgewerk, in mekaar steek. Maar dan moet een mens, honger en dors hierna, dis een voorveruiste. Mens moet het wel doen, niemand kan jou dwing nie, het moet, jy wees wat wil. En dan is God, staan hy gereed om ons te bedien, met die wonder van sy woord, sy herskipping in ons, sy restaurasiewerk, wat hy in elke mens wil doen. Maar nou ja, alle mense sal uit die aard van die saak nou nie geïnteresseerd wees en ons in ons verstand dit heeltemal. Maar die wat wil by hierdie mense kan ons stil staan. Pet God se woord. Johnny Mant sang vir ons I burn Voor jy en dat dit ook die geval is in jou leven. Jy wat nou luister, dat jy brandende liefde het vir God. En ek wil jou verseker dat indien jy allerhande tekortkominge in jou eie leven ervaar rondom jou belevenis van God, en jou liefde vir God en soe meer, dat die uitdagings is, luister maar net na Godse woord, God, doen hy die restauratie werk alles dier middel van sy woord, soos een pottebakker, wat een stuk klei vat wat in mekaar gestort het, en vormloos daar le. Began hy weer van vooraf, en dis hoe God het doen, God het tyd, by God bevind hom in die tydloosheid, daar is geen tyd wat voor, voorby gaan nie, is altyd die ewigheid. God het dis die tyd, om aan jou en aan my te werk met groot liefde en opofferang. I have walked this earth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 Ek lees vir jou in openbaring, daar aan die einde van die boek openbaring, wat recht achter in die bybel is, soms hier op die heel achterste blad ook en voor ek lees moet die mens net vir jouself eers uitmaak dat jy in Godse woord glo, al hier die 66 boeken elk een geinspireer, elk een so door God Beplan, dit is nie maar sommer net bloot toevallig nie, dit is so dier God drie enig. Beplan, ons moet dit verstaan, hier die hele skipping getuig van een absolute planmatigheid. Selfs die skerpste wetenskapelikers wat probeer om alles te verstaan van die skipping en van die fysika, al die dinge wat God gemaakt het, al die wette daarvan in een sekere sin onder die knie probeer kryp sê hierdie is plan matigheid met een intelligentie daarachter, een majestieuse intelligentie. Nou kan ons ons nou denk, hoe sal God sy woord dan nou nie prachtig wonderlik beplan nie? Dit wat hy vir ons gegeet as sy woord, sal God ons een oog oorhou en een hand inheer, in die totstandkoming daarvan en in die handhaving daarvan. Nou hier in die 22ste hoofdstuk van openbare, kom dit mos nou aan die einde van alles, hoe alles gaan lyk, die einde daarvan. Oostek 22 vers 1, en hy het my getoon een suiver rivier van die water van die lewe. Een mense dwars dier die ganse skrif, word Godse boord vereenselvig met water, met suiver water, soos een hert smag na waterstrome sê die psalmdichter, so smag my siel na u oog God. Dit is maar net hoed gewoon so. Binnen in 'n mens' is siel is daar een smachting, is daar een dors na God self. Al besef een mens dit nou nie, is dit in elk geval daar. Dit is daar teenwoordig. Een prentjie, soma net so vannige Nieuwe Testament is een prentjie, van Jezus wat sit by die put van Jacob, en die vrou van Samaria wat daar aankom, om water te kom skip, en Jezus gesprek met haar gaan, oor die water wat sy daar gaan skip, en sê vir haar vrou, as jy drink van daar die water, wat jy nou daar skip, ga jy altyd in jy leven weer daar skry, jy so elke dag moet kom water skip, maar hy neem maar na ander vlak toe, van een mense bestaan, een geestelike bestaan, en hy sê vir haar, as jy drink van die water wat ek jou sal gee, en hy bedoel nou nie fysische water nie, want sy het later vir hom gesê, meneer, jy daar nou nie is, ek hou ding, een houwer daar by jou, om water mee te skep. So sy het van die begin af nie mooi verstaan nie, maar dis die vlak waarop Jezus met haar gepraat het. Sy so as jy drink van die water wat ek jou sal gee, dan sal dit een fontein in jou word, dit sal ontspring hier van binnen in jou, met levende water, so dat ander mense ook by jou kan kom drink, want sy het toe omdat vir hom gesê, Heren, geef vir my assoblief van daar die water. Nou, dis maar al wat God kan doen, is om dit aan ons voort te hou, en te kyk wat ons reaksie daarop is, net soos met Mooses in die brandende bos, Om te kyk nou wat is hy in sy reaksie nou En toe hy in na sy nader kom To kon God om begin gebruik en om leer onderrug <coughs> Verskoon toch So en het my getoene syver revier Syver revier, daar is niks onsyverheid in Van die water van die lewe Dit God Godse woord wat syver is Daar is geen onsyverheid in sy woord nie Helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Jy kan dit sien, dit is geestelig. Dis God, God sit op sy troon, God is altyd op sy troon. En wanneer God communikeer, dan is dit hier middel van sy woord, dan spreek hy. En sy woord is alles omvattend. god Godse woord herskep alles en hou alles in stand. Net soos wat God in die begin geskip het met sy woord en alles in stand hou tot op hier die huidige oomlik. Die feit dat jy kan asem haal, is een God gegewe wonderwerk. Selfs as jy gaan slaap, jy vergeet nie om asem te haal nie, dit gaan maar net woord. Dit is nie wonderlik nie. As jy wil op een stadium, kan jy opbouw asomaal. Jy kan jou asom inhou. Jy kan dit controleer en zo meer. Jy kan stadig asomaal of vinnig asomaal en zo meer. Maar jy kan dit maar vergeet ook. Dan sy jy nog altyd asomaal. En jy gaan draf. Dan sal jy begin vinniger asomaal. Nie dat omdat jy dit nou doen nie, dit is ingebouw. Dis God, wat in beheer is van sy skipping. En wanneer jy nou so draf en vinniger asemaal, is dit oor die feit dat jy meer sierstof nou in jou bloed moet hee en na jou spieren moet neem en na alke sellieke. En daarom klop jou hart vinniger en wanneer dit nou nie meer nodig is vir die aard, om so vinnig te klop nie, dan begin hy stadiger te klop. As mens byvoorbeeld op een trapmeel, in die gymnasium nou gaan staan, en jy begin, jou hartspoed te meet, as jy daar die handvatsels, as dit toerusting daar in die gymnasium nou van so hard is, dan kan jy jou hartspoed sien. Heine is gewoonlik maar so, in die hoge 60s, in die begin van 70. slaper minuut. En dan begin ek stadig nou te stap en myself op te warm, en so sien jy hoe begin die hardspoed te vermeerder, totdat die so by die 90 begin kom. En ek begin om die spoed dan te vermeerder, so dat ek kan begin draf, En dan kan jy nou nie meer daar vast hou nie, kan jy nou nie meer jy hartspoed sien nie, maar die einde van die sessie. En dan kom weer terugkryf by loopspoed, dan kan ek weer my hande daar op die handvatsels plaas, en dan sien ek daar is my hartspoed so omtrent al 130. Het is nie ek wat het daarin gejaag het nie, dit is jou lichaamsel wat God gemaakt het, dat al hier die aanpassings en dinge doen, en jou aasomhaling is dieper, nie altyd noodwendig, vinniger nie, maar dieper asema, so dat jy meer sierstof inkry, en die sierstof oorgedra word na jy bloed, en jy bloedsomloop, so dat dit ooral in elke selkie en spieren nou, dan afgelever kan word. Alles deel van god Godse fijn, fijn, fijn, fijn, haar fijn beplanning, Godse woord, geinspireer. Inspireer beteken, God het dit ingeblaas, net soos wat hy die belewe begin het in die mens, nadat hy om gevorm het uit die grond. Blaas hy in sy neus, daar begin die lewe. En so hou God ons nog altyd in die lewe, Elke keer as jy jou aas om intrek, moet jy eindelijk bewusraak van Godse teenwoordigheid en sy nabuieheid in die menselewe. En het kom alles van God Godse troon, want dit is maar symbolies, omdat God weet ons mense, weet van troone en van konings wat op troone sit, want al daar die begrippe het maar uit die skrif ontstaan, maar mense in een gezagsposiesie, hulle self plaas. Maar al is een persoon nou in een gezagsposiesie, dan sit hy nou nie die hele tijd op een stoel of op een troon daar, ergens in een kasteel, of iets nie, mense is die hele tijd bezig om rond te beweeg, vandagse moderne tuie, hoofde van lande is bezig om amper elke dag in een vliegtuig te klim en ergens heen te vlieg. Maar dit beteken nog altyd dat daar die persoon in een gezagsposiesie omself bevind, of haar self bevind. En dit is God. God is in beheer van sy schepping. God is gees. En hy is in beheer van sy ganse schepping. Ook in beheer van jou en my leven. Die leven wat ek en jy het. Die asem wat ons in en uit asem is, kom van God af. En dit is hoe naaboe hy is, en hoe naaboe aan sy schepping hy wil wees. So hier die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom, uit die troon van God en van die lam. So stroom God se lewe die heel binne binnen in ons in. As ons dit nou toelaat, in die middel van sy straat en weerskante van die rivier, hier die rivier van helder kristal, helder water wat nou omdou Godse woord is, weerskante van die rivier was die boom van die lewe, daar is ons nou in reële terme sou praat, as laat ons sê, van bome aan weerskante van die rivier. Maar is die boom in die enkelvoud. Die boom van die lewe wat weerskante van die rivier was. Die boom van die lewe wat twaalfmaal vruchte dra en elke maand sy vruchte gee. Dit wil eindelijk sê, dit hou nooit op nie. 1000 mense nou van een boom nou praat dan sit nou in fysische terme en ons weet bome met vruchte dra ons weet bome gaan normaal weg door sy maar hier word dit aan ons voorgehou dat daar een voordierende vruchte sal wees ons kan dus die heel tyd eet van die boom van die lewe en dan moet ons net vannig terug hardloop in ons denken na Genesis toe, en die boom van die lewe wat daar gestaan het, en langs dit die boom van die kennis van God en so, kwaad wat die dood vir die mens gegeet as jy daaran so eet, soos God die mens dan ook ingelig het. So het ons uiteindelik dwars dier die skrif ontdekt dat Jezus eindelik die boom van die lewe is. Hy is die boom van die lewe. En vir die rede het hy vir ons gesê, En Johannes oostek sê, as jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy geen leven in jy self nie. Dis eindelik dis Jezus is die bron van leven. Dis elke keer symbolise terme wat gebruik word om een ding oorgedra te kry, namelijk die ewige leven. Wat uit God kom, leven en ewige leven kom nie van iets anders af nie, kom van God af en dit is voordierend, omdat God van ewigheid tot ewigheid bestaan, kan ek en jy ook nou in die ewigheid deel. En hier die stroom van die ewig gelewe, wat uit die stroom van God uit stroom, wel God eindelijk hy moet in ons invloei, en dat het binnen in ons ook een fontein sal wees, wat ons springt tot in die ewig gelewe so ons die natuur van God sal hee, dat ons soos God tot in eeuwigheid sal bestaan en in sy heerlikheid, dit wat God elke oomblik ervaar, sy optimisme, sy blijdskap, vreugde, alles wat ons lees in Gelaasheers 5 van die vrug van die gees, al daar die dinge, een ekstase, een absolute ekstase tot in alle eeuwigheid, dis wat God vir ons in gedagte het en dis wat hier eindelijk aan ons uitgebeeld word en hier die vruchte en die blare van die boom is tot geneesing van die nasies, dit sal ons genees en gezond hou tot in alle eeuwigheid solang ek en jy in Godse teenwoordigheid gaan wees gaan hier die stroom van die kristal water in ons binneste invloei. Omdat ons om gaan aanbid, want is die hoogste roeping van die mens, is om God te aanbid, is om te erken sonder om kan ek nie leven nie, kan ek nie bestaan nie, wil ek nie bestaan nie, ontvang ek die goddelike natuur wat uit God stroom na ons toe wat hy nog altyd van die begin af met ons wil gedeel het, maar waar die mens kant geskuif het, en gaan eet het van die dood. Maar is nou, dier daar die vases jyn, ons is hier aan die einde van tyd, waar ons begryp en begin verstaan, die eeuwigheid wacht maar is een wonderlijke bestaan wat vir ons wacht. God is in ons teenwoordigheid, hy is by ons. Ons gaan van die boom van die lewe eet, tot in alle eeuwigheid. In vers 3, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, Hierdie hele ganse skipping van God, wat hy geskip het, was in die begin alles goed. Elke keer is God iets gedoen het, en het was goed, totdat die slecht ingekom het. Nee, dit is soos een perske wat jy het, wat nog goed lyk, en hy leid daar in die vruchtebak, en op die dag jy daar kom, soos jy oortrek van die muf of iets, wat ook al gebeur het, en hy is nie meer goed, nee. Maar God sy teenwoordigheid gaan dit nooit weer toelaat nie. Daar gaan nie enige vervloeking wees nie. Omdat die hele wereld en die hele aarde en alles is vervloek. En dit sig onder die, die vervloeking, dis ook om ons vrot pers geset, en misoeste, en so meer, en syktes. So daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie en die troon van God en van die lam sal in wees en sy diensknechte sal hom dien. Ons sal hom altyd aan tot in alle eeuwigheid, ons sal nooit weer so dom wees, soos wat hy daar in die begin in die tuin van Eden plaas gevind het. Nie. Want daar die figuur wat daar toegelaat was, daar die slang, die bedreer, die verwoester, sal dan nie meer enige invloed hee, op enige mens nie, behalwe, hulle wat saam met hom gaan wees in die verdoemenis. En hulle sal sy aangezicht sien, jy sal onthou dat Mooses op die berg, Sinaai, haar in die woestijn, God hierdie, jylle uittog begin het, wat een symbool weer is van die eeuwige lewe, vanuit Egypte, wat verlorenheid is tot in die heilige land, wat die eeuwige lewe versymboliseer. Daar wil Mooses graag, God sy gezicht gesien het, en God vir hom gesien, maar dit is nie moeilik nie Mooses, gee my kan kom sien, en bly lewe nie maar hier gaan dit vir ons moendlik wees, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofd te wees, ons is Godse eiendom, ons gaan by hom wees, ek moest nou net vir jyself dink, as Godse naam, sy heilige naam wat hy is, sy naam is wat hy is, ek hoop ek kan jou so bykie inzicht te gee hierin, in hierdie vers, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees as God sy naam op ons voorhoofde is dan betekent dit eindelijk dat ons deel het aan God sy natuur want God is wat hy is sy naam is wat hy is is sy natuur en dis hoe ons aan die goddelike natuur gaan deel het en daarom dan die voorheid gaan het dat God sy naam op ons voorkop is Jy onthou wat Jezus gesê het. Toe sy disciples om gevraag het, Ach asublief, Toon ons nie die Vader. En Jezus vir hulle sê, Maar ek is al so lang by julle. As jy my gesê het, Het jy die Vader gesê. Dit nie wonderlik nie, Mense, dit is aangrypende dinge. Dit is een groot, groot, groot, groot waarheid, Wat jou moet soveel opgewondenheid, en vreugde eindelik moet vervul. Maar nou ja, daarvoor het die mens in die aard van die saak geloof nodig. Geloof om te kan glo in Godse woord. Nie net Godse woord te woord nie, maar dit te glo te glo Prayer is the key to heaven But fight unlocks like a boat without and how they when you see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 See? Yeah. Bow down before him Love and adore him His name is one Weesel geskakel by net Radio SA, luister na Dr. Tini Uylers by ons program Oordenking en ek gaan voort hier met die voorlesing uit openbaring 22, aan verse 14. Salig is die wat sy geboeie doen, so hulle recht kan hee op die boom van die lewe en ingaan dier die poorte in die stad en jy net een bykie kyk, na vers 14, Salig is die wat sy geboeie doen. Skrif sê vir ons, as jy hierdie dinge hoor, salig is jy as jy dit doen. god Godse woord is veronderstel om inaksie in ons levens te wees as vruchte, of dan daar die rein fijn linne van die bruid want dan het die reg om in te gaan dier die poote en van die boom van die lewe te eet, so onthou daar in die beginne genis is die mens nou verkeerde kese gemaakt het en begin eet het daar van die boom van die kennis van goed en kwaad toe moes God hulle uit die tuin wegneem en sê nou moet hulle net nie gaan eet aan die boom van die lewe nie, want dan sal hulle verewig verloorig gewees het. Want daar die boom verewig jou stand, jou stand van stake. So om rechte op die boom van die lewe, moet ons Godse geboeie doen. En dit kan net dier God self in ons bewerkstellig word, dier het God in ons werk, dier sy woord, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaha. Alles hang af van Godse woord, mense. Alles, alles gaan oor Godse woord, wat in ons moet inkom, wat ons moet penetreer, hierdie skerp twee snijdende zwaard. Scheiding maakt is in gees en siel en gewrugte morg en een is van die gedagtes van die haar. Daar die woord van God, wat in ons hart in moet gaan, want dis die oorsprong van alles wat ons dink en doen, alles, alles kom in die hart, en is Godse woord wat het alles restaureer in ons, so ons die recht kan hee om weer terug te gaan, maar waar ons uitgeval het, weer terug, by die boom van die lewe. Jezus het dit vir ons alles moendlik gemaakt Paradise Lost het geword Paradise Regained in Christus Jezus in hom daarom sy woord wat hy vir ons gegeet hier die krachtige woord van hom en ons moet die tyd net uitkoop om Godse woord te oordink en dit te mediteer so die woord ingang kan vind in ons en restorerend in ons levens te werk as ons net dit kan besef, as daar die groot wonderlijke besef ons net kan tref so ons kan besef hier die groot wonder wat God ons pad langs gestuur het, ons as mens, om tot in alle eeuwigheid saam met hom te kan wees, tot in alle eeuwigheid, in een toestand van euforie, een toestand van blijdskap en vreugde en opgewondenheid, en ekstase, nou opgewonde blijdskap ekstase, wat eindelijk maar onbeskryflik is vir ons, soos wat Paulus dit ook vir ons gesê het, hy stot in die derde hemel, of die paradies geruk, en daar was hy in ekstase, in so mate, dat hy nie daar oor kan praat nie, in menselike woorde dit uitdruk nie, soms is daar dinge wat die mens ervaar, beleef, en jy vind net nie die rechte woorde daarvoor nie, al die woorde wat dier jou brein flits, weet jy ek het, ek kan eindelijk dit nie beskryf. Nie. Jy sal dis afbreek doen aan dit wat jy graag wil oordra. Maar wat een mens altyd voel, kan jy nie altyd oordra. Maar dank die Heere vir ons belevinges in Christus en vir die eeuwigheid saam met God, dat ons nie daar oor hoef te praat nie, maar dat ons dit in elk geval gaan ervaar en beleef tot in alle eeuwigheid, tot in alle hier uit god Godse troon wat by ons gaan wees, want ons gaan by om wees, ons is dan die stad waarin God woon en die stad het nie licht meer nodig nie, want ons is die stad en God is in sy stad en die licht kom van hom af en van die lam En dit is eindelijk weerkaatsing die heel van net suiver lig. En dit is ook suiver lewe, en nie net lewe nie, maar eeuwige lewe, wat anhoud tot in alle, alle eeuwigheid. En daarmee gaan ek jou groet, van uit Eirene, stad van vrede. Mag jy wonderlijke nachtris ervaar, mag jy die seninge van die here, oorvloediglik in jou lewe ervaar, elke terrein van jou lewe, soos God het in elk geval wil hee. En als daar een morgen is, D.V. D.O. Wilente, dan om 10 uur, ons Ekerk uitsending, en om 16 uur, D.V. Boekvoorlesing, daar die boek van Lee Strobel, Bekees voor een creator en dan om 19 uur ons gereelde sondagavond program, Stem van Hoop en daarmee dan, Shalom! do not know Just one I mourn for and the soul